Згодом блідна морська засмага, і люди згадують пригоди влітку лише як приємний епізод свого життя. Швидше інтуїтивно здогадуючись про це, ніж набивши собі гуль певним життєвим досвідом, Софія не давала теплому почуттю до Максима прорости глибше. «Який сенс?» Та однаково, спостерігаючи крізь вікно, як севастопольці вантажать свої речі в автобус, а командир керує процесом, навіть не глянувши в її бік, відчувала себе ображеною, покинутою, забутою. Вийшла на двір. «Привіт, Максиме!» «Привіт! Та чого така невесела?» «Клопоту багато». «Іду до бухгалтерії, щось вони, здається, сплатнею накрутили. А ти добре перевір. І не відкладай на завтра. Бо то такі жуки, вони тільки й чекають, щоб не доплатити». Софія попростувала в напрямі контори радгоспу. «От і вся балачка на прощання, жуки». Настрій для розмови з бухгалтером був якраз той, що потрібно. «Софія Андріївно, ви далеко?» – перестрів її дорогу Вовочка. «В контору. Спробую розібратися, що вони там нарахували. Сумні в мене бере, що все правильно». «Е, ви самі не ходіть, нічого у вас не вийде. Я зараз Андрія і Юру покличу». «А це для чого?» «Та я ж вас знаю. Там, де справа торкається грошей, ви нічого відстояти не вмієте, а баба Яга у них кожну копійку видаре». «Мабуть, так, Вовчику», – сумно зітхнула Софія, погоджуючись. Вона знала свій дурний інтелігентський комплекс. Ні слова про гроші. Цілковиту рацію мав хлопець, посилаючи їй на допомогу зубастого в таких справах Андрія. Той знав лік копійці, чужого не хотів, але й своє пильнував. А Софія ніколи не мала сміливості запитати, звідки взялася проти її прізвища у відомості та чи інша цифра. Комсомольсько-партійне виховання на все життя заклало принцип – головне робота, головне – добре її зробити, а заплатять тобі за нею чи ні – неважливо. Вона наче аж соромилася попервах, беручи гроші в касі. Тому Андрієва допомога була справді необхідна попри свій рішучий намір обстоювати фінансові інтереси студентів, після першого ж не належить, так за інструкцією, вона одразу здалася б, навіть тричі знаючи, що належить, а інструкції такої в природі не існує. У бухгалтерії просиділи допізна. Юра та Андрій горлянки позривали, відстуючи своє. Софія і собі намагалася не відстати, маючи таку могутню підтримку. Та потім збагнула, у чим проблема і що допоможе її розв'язати. Витягла з гаманця гроші і послала Андрія купити пляшку хорошого вина і цукерок. «Чи то терпець у бухгалтерки увірвався?» Чи то цукерки вона любила не менше, ніж Софія, та цифри у відомостях дещо побільшали. Коли поверталася додому, настрій знову став осінньо нудним. У вікнах кімнат, які займав загін із Севастополя, не світилося. Обійшла гуртожиток. Дівчата готувалися до від'їзду, Гостей ніде не було. Повернулася до себе. Ще раз оглянула кімнату, щоб нічого не забути. Забрала з тумбочки будильник. Насварилася на нього пальцем. «Усе, братику-мучителю, тепер ти не потрібен. З завтрашнього дня ніхто у світі не примусить її прокинутися раніше восьмої ранку».